Шухай. Сонце пражило на полудень, коли мене завели в кам'яну хижу з дротяним визором без скла. У бабоки стояли тесані лавиці, а посередині вкопаний у землю дубовий ковбан замість стола. Звисав іржавий ланець з каріками. До них тут уже не приковували, уже й не вішали нікого на дворовій шибениці. Тепер замість неї на горбі був ванів чорний трираменний хрест. Попри нього бувало, ми їздили з дідом за ропою в Шандрово. Дід брав уліво, бо коні сахалися того кургану, кусали вудила. Закля, так називалися місце, закляте місце. А моя темниця тоді була судовою темницею.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 Може, то був запах ерештанської тухи й очею, якими просяк глиняний піл, стіни, є дерево. Запах душевної агонії, у якій доживали останні дні ворохобні люди. Тому я не міг спати лежачи, здавалося, що катулиться не до дошки, а до студенного мерця. Всяк так пересидів я довгу ніч. У день мої гіркі мислі якось розвіювали голоси возарів, що долинали збитої дороги, і гугнява песнічка жандарма насторожі під тюрмою. Світ жив, галайкали діти, сверконіли птиці, та знову запала ніч, темінна липка, напарена близькими старицями ріки. Лише кумарій і подзвін моїх кайданів –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 «Ану, дій!» Глотив на вулиці сердитий голос. Решітка з надвору видулася і вирвалася з клинців. У пройму влізла чорна голова. «Уставай, Каренико! Достагнити!» Я став на підвіконня, їскочив у порошану траву, що не встигла спити роси. Збоку, без шапки, непорушно сидів оглушений вартівник-жандарм. Мене штовхнули у воза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 На якомусь дворі ми лишили коня й рушили пішки мокрою отавою, скоро затріщав потік. Хлопи поклали гвери, напилися з рук. Старший підсвітив сюркачем мою твар, його жовтуваті зуби під закрученими вусами. Владно притяг мої руки до пня, й двома замахами топірця розсік ланцок. Чи знаєш, хто я?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 За годину стали, під ногами хруснуло паліччя. Збоку бовванів стрішок з настеленим сіном. Шугай витягнув пляшку з кукурудзяною гичкою, смачно глитнув. А тепер спати, братове. Зморено видихнув і заліз під овечу кожушину. Пробудився, як голодний, як крадений кінь. Тріщала суха ламань у ватрі і десь на менчілі трубів олень. А може, то голосила вівчарська трембіта, у казані над вогнем, моркотіло варево. Дим тягне долом, сказав Шухай. Буде дощ. Юро, принеси м'ясо з потоку. Буцматий дітвак, років чотирнадцятий, його брат. Відсунув валун і витяг з крижаної води баранічу лабу. Старший шугай курив тонку піпу зі срібною покришечкою. Я Радькома поглядав на нього, таячи розчарування. З людських поголосів і страхів жандармських поставав витязь, що міг на плечах винести вола в полонину, бив ворону на льоту, а сам був, заборожений від кулі. Коли в нього поціляли, то на очі являлося опудало, а не живий челядник. Посім ножів у нього стерчало з кожного ока. Так його малювали ті, хто стрічав. Міг паному братися і пити з нотаром у ресторації. Міг по базару ходити в жіночому сукмані зі скляним монистом. Мав на чоботах оленічі копита, аби сліди ховати. Половини в багаті скотарські стани, роздаючи маржину худобним людям, трясли варів, розбивав жидівські бовти й корчми, обирав на дорозі замогливих базарників. Якщо не корилися, міг із братчиками перевернути їх у купі з возом і кіньми в ріку. Щедро гостив жеброту, удовиць наділяв харчами шматтям, за те, як збиткувався жандармів.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 а й це не помагало. Мукачівські новинки гриміли, що з праги Братиславу Єбрна направляють летючу сотню жандармів, аби пантрували Миколу Шугая. У селі його кликали Никола Сюгай і його чорних хлопців. Ще й готували до обльоту гір аероплани. Сілу війну оголосила влада цьому заклятому безкіднику. Тепер він стояв переді мною.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 «А, песя кров, з'їли би говощі, кляво ружічку. Хочеш, я спущу ми кишки? Я не хотів. Сказав, що перегоріла в мені хіть мстити. А даремно? Помста, солодка страва. Люди плещуть, що ти мій поплічник, що покликаєшся моїм іменем. На людський роток не навісиш замок». По всій верховині, під карпатській гуцулії, й по долинах я на язиках. Шугай злодій, шугай збуйник, а, а такого шовкового, як я, ще поглядати. Та із мене людський поговір зробив злодія, мушу потрапляти сій брехні. Кажуть злодій, ти видиш мої статки, німецький гвер і пазуха патронів. «Я не те, що своєї, я і няньової хижі вже не маю під сухарем, бо спалили її за мої гріхи. Усе, що настарав, постіль під корчем, ліщинові убороги, а маржина – олені, є дикі свині, шугай злодій, шугай ворог держави». Він розпалювався, і лівовилице його ще більше біліла. Аж мертвіла. Се я до них прийшов порядкувати, чи вони приперли в мої гори, і почали чесати мене залізною щіткою, як паршивого вола. Спершу мадяри загребли на фронт. Там кулаком у писок, така їх вояцька наука. Ова, що ніхто шугає не вдарив, аби йому так зійшло. Я капрала довбенкою по голові і тягу. Прихопив два карабіни і ташку патронів. Мені в хащах все придасться на звіра. Та вони з мене самого звіра зробили. Раз піймали, ще раз і на фронт. А я її у друге повернув голоблі. І не з порожніми руками. Вівчарю собі тихо, на дьордяві, Городжу сіно, дичину добуваю. Тут румуни зайшли, їстрикочуть з порогу. Есте бань, маєш гроші. Тоді давай худобу, фураш армії, а солдатам сир, яйця. Все кажуть ті, що мене злодієм називають. Понапивалися дармової горівки, дівок по городах ловили, паскудили. Як твій жандарик? То скажи, як із такими без патронів говорити? Що я міг на це сказати? А він далі правила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 У хижі одна сорочка на всіх, зате гертика майже в кожного. А вони ще ходять і переписують добро, аби не дати бідноті спасенний пайок. Та й стрину муки. Насміхаються, у бочки з капустою мочаться. Ах, біда би їх побила. Та що, мав я служити їм вірою-правдою? Мав чекати, доки мене дерево в лісі сукрушить, чи Дараба на крутому розвороті і переламає руки-ноги, чи смиренно геткувати, коли ще й четверті прийдуть, з польського чи руського боку. Хотьте, потопчіться і ви на вошивій русинській хуні. Ах, хех, не народився ще той пан. Ні свій, ні чужинський, якому б Шугай дав собі на голову накласти. Агі, не я, а вони переді мною колінкують, кулі моїй кланяються, Своїми писками нечестивими мою святу землю цілують. Чуєш, цімборико? Я чув, і шкіра мені бралася морозом. Та враз Шугай звернув на інший тон. Маю для тебе роботу.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 Знаєш, скільки зашугаєм ротів ненаситних, на мої гроші п'ють, гуляють, газдівство збивають. Мені на крейцер поможуть, стоді стануть, та ще їх гріхують, що мало, що чести в мене не мають, а самі обзирають, аби тінь шугаєва на них не впала. На смітті є когут гордий. Моїй довірливій Ержиці голову баламотять, шепчуть, про мене всяку паскоть. писячки. Ми наїлися кулеші з бринзою і м'ясом. Життя випогоджувалося. Зате погода показилася, як і провістив Микола. З буків зацяпало. Шугей стягнув плаща й подав, мовчкуватому юрі, кудись його виряджав у долину. Широкий через перехоплював його гнучкий стан. Такі ремені сокотять лісорубовий поперек і можуть захистити ребра від падаючого бервена. За через се звисав золотий годинник. На сороці яскріли скляні гудзики. Вузькі вовняні гачці обвивали ременці постолів дорогої роботи, щось середнє між панком і циганським витом було в його парсуні. Коли Юра відійшов, Микола задумано мовив, «Поправді намірився я сам здатися владі». «Як?» – вихопилося в мене. «А так, напишемо просто й коротко. Шугай сам прийде з каяттям, кедь дадуть легітимацію, що карати його не будуть, а призначать служити в жандармерію»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 Такого жандарма ще не було в Підкарпатті, яким я стану. Я два фронти пройшов, як крейцер у воздусі поціляю. Я на ведмедя з ножем йду. Я кожний камінчик пізнаю від Вігорлата до Говерли і знаю, хто чим дихає. Вір мені, хлопчику, прокляті найщирішими святими стають, не други найліпшими слугами». Шухай себе ще покаже вивернутим боком. Акець не дадуть на се згоду, рознесу судову кафедру в хусті, пущу на вітер, як пір'я. З гранатами піду на Прагу й Будапешт. Так і запишеш. Видобув, із за шкіряний гаман, витяг складений папір і простяг мені. Поки я писав, він нерухомо сидів поряд, склавши побожно руки на грудях. Коли я читав Супліку, Шугай зубато всміхався. «Люблю вчених людей!» По писаному все так красно виходить, як у попівському казанні. А я лише два слова знаю писати. У Мадярському війську більше не вчили. Нащо, русинський, свині, грамота? Ах, за короля можна і так умерти. Він натужно вишкрябав під письмом Шугай, міклос. Ми сиділи під дашком відкритої колиби. Двері боюся класти, усе мушу видіти, чути, як заяць у траві. Слухаючи шемрання дощу, стояли на поготові приперті два кріси. На прикладах мали вирізані великі хрести. Хрестик був випалений і на стовпі, що підпирав стріху.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 Потеплів він голосом «У нашій родині переказ такий, що прабабка не мала дітей і пішла до ворожки Та каже, діти народяться, але такі, що волітимуть лише в лісі жити Ха, Так і пішло, і діда, і няня все в бутин тягло А я з хащі її не виходжу Вона дражнить мене, як звірина стрільця, як риба рибаря Мені на ширині дихати нічим. Народ геть завонявся. Пожирають одне одного гіржі, як тварі в лісі. Душа Божа ціну втратила. По всьому волівському окрузі вбивства чиняться. На дорогах по трьох кладуть, кишки випускають. Ночами духи хиж лізуть, де на якусь коруну міркують. Сокири, ножі, кров... Жінці в коліно гвіст забили, аби їм з кисток м'ясу відпадало. І все на шугая вішають, і вбивцями поліції все на руку. А шугай куди править, туди цілить, ще ні разу нікому в черво не стріляв, не зняв топір на хрещеного. А як стріляв, то лише обороняючись. Все добре, знають чеські офіцери, лукавлять, хитрують. Укруте дерево кривий клин б'ють, вони коло мене в сметані купаються. Чи знаєш, кілько держава вділила на мою ловлю й на підкупний чотириста вісімдесят тисяч є з чого поживитися жандармському кодлу матері їхній хрін? Дощ густішав. Репіжив по шатру бучника, шугай угумонився, задрімав. Та скоро щось хруснуло у зворині, і він прохопився, дослухався, стискаючи гвинторіза. А далі тихенько затяг. «Ай, жалю мій, жалю! Що тямного маю!» Коли скінчив, нехотя промимрив. Жура душу точить. Чую, що тім'я моє домоху моху клониться!»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 За те, що витяг мене із -за заклі, заціпий язик таке казати, злобно сікану очима. Воля немає порахунку. Я добре знаю, що це таке. Не одну тюремну лабицю обтер. А ось ти за файне письмо Дарчика заслуговуєш. Проси собі щось, заки я добрий. Не треба нічого. Але скажіть, чи правда, що маєте заворожену різечку? «Яка кулі відхиляє?» – спитав я. «Маю!» – відрізав он незворушно. «Дев'яти сила, бо стрільчик називається. Три стебла із землі ростуть, схожі на траву-псяйку. На Іван-день їх треба знайти і заворожити. Мені відунка зі зворця до плеча прив'язала. Та кулі дурниця, страх тебе з'їсть скоріше, як кулі».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 Було видно, що любить похвалитися, але за тою хвальбою крилося немало її насущної правди. Я поглядав на шугая і думав, лебонь си є оживлена душа мого народу, мого маленького гірського окрайця Європи. Сплутана душа, що як птиця мрія, б'ється в сліпій свої убогости, неудстві та забобоні,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 і прав на порослий берег, і за тям, за честю підеш через світ, а без чести ані до сусід. Тепер він ступав нашироко в тяжких солдатських боканчах, ураз став, відгорнув папороть, нахилився. От і ти маєш дев'яти сил цімборику. Раз у році сироті празник, а нині ж Іванів день».